și în cer și pe pământ, el și sfânt. Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții își anunță difuzarea programului numărul 165 prin preotul Valeriu, realizatorul acestei emisiuni. Știm, iubiți ascultători, că toate lucrurile și fenomenele care se pot percepe cu unul din cele cinci simțuri poartă stigmatul inevitabilului sfârșit, vor dispare ca și cum nici n-au fost vreodată. Ceea ce rămâne în veac, însă, este adevărul Sfântului Cuvânt al lui Dumnezeu. Atunci, spuneți dumneavoastră, nu merită să lași la o parte totul și să te îndeletnicești cu lucrurile care rămân veșnic? Hai să zicem că ai avea un cont deschis la două bănci de bani, dintre care s-a anunțat că una dă faliment în curând. Spune, ai mai depune bani în banca despre care știi bine că este falimentară? Sunt sigur că nu. Și totuși continui să te mai duci la banca aceea, dar pentru ce? La banca despre care știi că dă faliment te duci numai ca să scoți banii care ai acolo, dar niciodată să mai depui. Ei bine. În același fel, noi știm bine că fiecare om care se naște, se naște ca să moară. Pământul pe care își petrece acest scurt timp de 70-80 de ani, este banca de bani care dă faliment. Știm de asemenea că pământul cu tot ce este pe el va arde, așa cum citim la a doua epistola lui Petru, capitolul 3 cu versetul 10, sau chiar dacă nu trăim noi până atunci, îl vom părăsi noi murind. Ori, cei care vor fi în viață la venirea Domnului Sus, îl vor părăsi mergând în slavă. Deci, oricum ar fi, din privința noastră, pământul cu tot ce este pe el se sfârșește în mod sigur, tot atât de sigur pe cât e că ne-am și născut pe el. Dar acum, care este banca de valori care rămân? Desigur, cerul cu toate splendorile lui. Haideți așadar, iubiți ascultători, să ne arătăm foarte înțelepți și în privința vieții, iar dintre ale pământului, banca aceasta care este falimentară, să luăm, să luăm tot mai mult timp, bani, bogății, sănătate și să le investim în banca aceea care rămâne veșnic în lucrarea lui Dumnezeu. Astăzi, prin timpul pe care îl folosim în jurul Evangheliei după Matei la capitolul 19 cu versetul 14, vom face tocmai lucrul acesta, investind timpul nostru preocupându-ne cu lucrurile veșnice care rămân. Și acum, înainte de a pătrunde în lecțiunea noastră de zi, haideți să dăm o fugă pe la vietnamezi, să ascultăm și de pe la ei ceva, și anume... O poveste hazlie în care aflăm cum un croitor care avea un ucenic a luat o bătaie strajnică din pricina lăcomiei. Povestea aceasta se numește Croitorul și Calfa. Se spune că un meșter croitor avea o calfă, un băiețaș pe nume Son. Dacă se pricepea croitorul la cusut sau ba, nu se prea știe, dar ce se știe e că era zgârcit și hulpav. Se întâmpla ca meșterul și calfa să plece la careva acasă să-i lucreze și îndată se și vea acela cu două străchini de orez fiert. Una mai mare pentru croitor, alta mai mică pentru calfă, adică pentru ucenic. Dar nici n-a bucat bine biata calfă, bia ucenic să se atingă de mâncare, că-i și trăgea croitorul strachinat dinainte zicând către stăpânul casei. s mai mâncat astăzi, iar eu n-am pus nimic în gură de ieri, că am tot lucrat, am tot lucrat. Uite așa. Ori de câte ori li se aducea câte ceva, bietul son, rămânea flămând și croitorul sătul pentru amândoi. Nemai putând îndura foamea, hotărâ son să-l învețe minte pe stăpânului. I s-a poruncit odată croitorului să-i coasă un veșmânt de sărbătoare chiar mandarinului. Venind ziua când se încerce haina, s-au înfățișat croitorul și ucenicul la palat. O slugă a mandarinului a dat cu ochii de ei și le-a spus... Domnilor, croitori, treceți pe la bucătărie unde vă așteaptă niște se, adică niște o mâncare națională din orez și zahăr." Croitorul a sărit îndată. Știți, suna a plânzit astăzi, iar eu n-am mâncat de ieri, că am tot lucrat." Și, înfigând acul într-o rogojină, a plecat la bucătărie. Bietul son flămând, era gata să plângă de necaz. Și poate că ar fi plâns chiar, dar mandarinul a intrat tocmai atunci înăuntru. Unde ți-e stăpânul?" A întrebat mandarinul. Băiatul a oftat din rărâng și a răspuns. Sărmanul, bietul meu stăpân, mănâncă se la bucătărie. Da, și de ce îl dacă mănâncă? Oare nu știți că stăpânul meu își pierde mințile săptămână de săptămână? Și că sfâșii atunci bucăți, bucăți, pânza sau mătasea mușterilor? Noroc că eu pot să știu dinainte dacă stăpânul va avea sau nu o izbucnire de nebunie. Da? Dar cum, cum, cum de dai tu seama, măi copile? E, domnule Mandarina, am eu semnele mele. Spre exemplu, dacă stăpânul nu mănâncă una, ci două străchi de orez, înseamnă că boala se apropie. Dacă după ce a mâncat începe să umble cu mâinile pe rogojin, înseamnă că peste o clipă se apucă să ciopărțească, să strice pânza sau mătasea mușteriului care i-a dat-o. – Vai de mine, și-l ține mult? – a întrebat cu neliniște mandarinul. – A, nu, numai cei trași 20 de bețe de bambus la călcâie, când atât își vine în fire. Grăind așa, Son a scos din rogojină pe furișacul pe care croitorul îl înfipsese acolo. Și abia îl scosese când, hop, se i bucătărie și croitorul. Se plecă frumos înaintea mandarinului și spuse Mulțumesc, strălucite domn, orez mai gustos decât la domnia voastră, n-am mâncat nicăieri. Mandarinul se trase într-o parte și îl întrebă Dar câte strachin cu ai mâncat? Două strălucite dom chiar două, răspunse mulțumit croitorul. Și așezându-se pe rogojină, se întinsese după ac, dar ia acul de unde noi Croitorul, care nici nu prea vedea bine, a început să caute acul de zor, Pipăind pe rogogină puneți mâna pe el! Pune-ți mâna pe el!" A țipat mandarinul către, strui... către slujile lui. Apucați-l de mâini, ca alt în bucăți minunata mea mătase!" Îndată ce slugile îndeplinire, porunca, mandarinul a vorbit către son. Ei, și acum, copile, începe tu lecuirea la stăpânul tău! Ia bățul de bambus decolo și trage stăpânului tău 20 de levituri peste călcăile goale!" Ce să mai vorbim de mulțumirea cu care Son i-a îndeplinit porunca?" Dar pentru ce? Pentru ce mă pedepsiți?" a întrebat croitorul. Pentru ca să-ți treacă boala mai degrabă," i-a răspuns mandarinul. Ce boală? N-am fost bolnav niciodată, stăpâne mandarin!" Cum n-ai fost bolnav? Calfa spune că-ți pierzi de săptămână de săptămână." Auzind una că asta l-a prins croitorul pe Son de gură și a răcnit. Cum ai cuteza să mă faci nebun, netrebnicule? Oare nu-i adevărat, stăpâne? A grăit son. Judecă tu singur. Ori de câte ori sunt flământ, domnia ta zici că a mâncat foarte bine. Parcă un om sănătos spune despre flămân sătul? Vorbe de-astea nu poate rosti decât cine nu-i în toate mințile. Din ziua aceea, creitorul nu s-a mai atins de orezul lui son. Noi zicem în românește că tot nașul își găsește naș, iar Scriptura spune că cel rău nu poate să rămână nepedepsit. Să avem grijă, iubiților, că tot ceea ce consumăm în exces, numai pentru satisfacția noastră personală, fie plăcerea de a mânca, fie plăcerea de a ne îmbrăca mai mult decât ne trebuie, fie plăcerea de a strânge comori mai mult decât ne trebuie, sunt luate de la cei care nu au și într-o bună zi, Va trebui să dăm socoteală și să fim bătuți cu multe lovituri, cum a fost bătuți și stăpânul acesta. Nenorocirea va fi însă că mulți dintre cei care fac lucrul acesta, neglijând drepturile săracului și orfanului, vor trebui să suferi o pedeapsă veșnică. Doamne Dumnezeule Tatăl nostru Ceresc, ajută ne ca astăzi, ascultând la cuvântul Tău, să învățăm de la Domnul Hristos, care s-a lăsat pe El ca să ne sature pe noi. Să trăim și noi în felul acesta, semănând tot mai mult Domnului Hristos, interesându-ne de nevoile celor din jur, nevoi care sunt cunoscute ție, și în ziua cea mare a judecății, în loc de pedeapsă, pentru că ne-am înfruptat cu ale lor, să ne dai harul binecuvântat al binecuvântării tale, pentru că am avut grijă de ai tăi. Amin. Curând va trebui gustat. Veninul negrului păcat Și vei vedea cât e de-amor Nesimțul de conștiinței jar Și ființe să le-ai Te vor împinge spre abis Sințenia ce-ai pângăris Îți va fi focul nesfârșit Și ce ușor, și ce ușor Putea avea întuitor. Și ce frumos, și ce frumos Puteai fi în veci lângă Hristos Și ce ușor, și ce ușor și ce și ce frumos, în Iubiți ascultători, pătrundem în lecția noastră de zi, ne aflăm în Evanghelia după Matei, capitolul 19, citim versetul 14, urmat de explicațiile respective, și în continuare. Isus le-a zis: Lăsați copila să vină la mine și nu-i opriți. Căci împărăția cerurilor este acelora ca ei. Observând că poți să fii ucenic al Domnului Isus și totuși să faci lucruri care să nu-i fie pe plac, deși le faci de dragul Lui. De aceea râvna trebuie unită cu priceperea ca să nu facem greșeli, iar priceperea să fie primită numai din cuvântul Lui Dumnezeu sub călăuzirea Duhului Sfânt ca, de asemenea, să nu se facă greșeli. Ucenicii au oprit pe copilași ca să nu vină la Domnul Iisus și făceau lucrurile acestea pentru că nu aveau lumină. Nu ai voie să oprești pe nimeni din cei care vor să vină la Domnul Iisus, nici chiar pe vrăjmașii lui, cu cât mai mult pe copilași sau pe cei simpli ca niște copilași, căci cine vine la el, chiar cu gândul rele, tot va avea de câștigat ceva. Numai satana oprește sufletele. El le împiedică să nu vină la Domnul Isus. El lasă și astăzi să vină la adunare numai bătrânii. Pe copii, pe tineri și pe oameni maturi îi oprește. Dar dintre toate categoriile de ființe omenești, Domnul Isus se îndreaptă mai întâi asupra copilașilor. Copiii pentru El au fost totdeauna pilda sincerității și a curăției. Se pune adesea întrebarea. Se îngrijea Isus Hristos și de copilași? Unii spun, nu, copiii sunt prea mici ca să fie băgați în seamă de el. Tot așa pare să fi gândit și ucenicii, dar domnul îi dojenește și cheamă la el pe copirași. Un credincios era odată atât de trudit de lucrarea pe care o făcea printre păgâni, încât spunea că dacă n-ar putea să doarmă, ar muri. A intrat în cortul său, căci locuia într-un cort și a porunci slujitorului său ca nimeni să nu-l deranjeze înainte de a se -o fi odihnit. De-abia se închise ușa cortului că stăpânul chemă înapoi pe slujitorul său și spuse Ascultă, am făcut o greșeală. Dacă vrea vreun copil să-mi vorbească, trezește-mă. Acest om, acest misionar a făcut în tocmai ca Domnul Iisus. Niciodată Domnul nu era prea ocupat sau prea obosit ca să-l lăture pe un copil sau să-l facă să aștepte. Domnul Hristos, care în zilele acelea arăta că iubea pe copilași, îi iubește și astăzi. El iubește pe toți cei ce se aseamănă cu copilașii și care au un duh de copil. Dragul meu, ce fel de duh ai tu? Numai cei cu duhul de copil? Pot intra în împărăția cerurilor, unde nu are loc viclenia și fățărnicia. În versetul 15, observăm cum s-a purtat Domnul Isus cu copilaș și citim: După ce și-a pus mâinile peste ei, a plecat de acolo. În Evanghelia după Marcu, la capitolul 10, cu versetul 16, este scris că Domnul Isus a luat în brațe pe copilaș și așa i-a binecuvântat punându-și mâinile peste ei. Nicăieri, în necuprinsul univers al lui Dumnezeu nu poate fi siguranță de săvârșită decât în brațele Domnului Isus. Și niciun adăpost nu poate fi mai fericit decât sub mâinile Lui. O, mâinile Lui! Ce izvor de har și binecuvântare se revarsă din mâinile Lui! În mâinile Lui străpunse este viața și fericirea adevărată, este fericita veșnicie a celor care vin cu credință sub ele. În mâinile Lui străpun se înțelegem și simțim dragostea necuprinsă în cuvânt pe care Tatăl Ceresc ne-a dăruit o nouă păcătoșilor pierduți. În mâinile Lui străpun se vedem limpede lumina adevărului celui mai presus de fire. Fericit este sufletul care a venit în aceste binecuvântate mâini. El gustă pacea și odihna pe care nu o bănuiesc fiii lumii acesteia. Domnul Iisus și-a pus mâinile peste copilași și apoi a plecat de acolo. Oriunde ar veni el și astăzi, nu pleacă în altă parte până când nu binecuvintează sufletele care sunt de felul copiilor, punându-și mâinile peste ele, căci el nu-și pune mâinile decât peste aceste suflete și plăcerea lui este să le binecuvinteze. Curăția copilașului este o pricină de bucurie pentru Dumnezeu. Nevinovăția și sinceritatea sunt lucrurile pe care El le caută la noi oamenii. Nevinovăției și sincerității îi sunt deschise toate cămările Harului Dumnezeesc. Și Harul credinței, și Harul cunoașterii, și Harul dragostei, toate Harurile le poate primi nevinovăția și sinceritatea. Copilașul este întruchiparea nevinovăției și a sincerității. Așa era primul om în Grădina Edenului. Dracii, nu pot să stea într-o inimă sinceră, chiar dacă a făcut păcate. Dar se simt la ei acasă, dracii, într-o inimă vicleană și fățarnică, chiar dacă această inimă se ferește de anumite păcate și se îmbracă în haina unei neprihăniri văzute. Fățărnicia este iubiților. Cuibul cald al șarpelui cel vechi, pe o asemenea inimă, nu-și pune mâinile Domnului Isus. Oriunde vede el o inimă de copilaș, o ia în brațe și o binecuvintează, punându-și mâinile peste ea. Și pe tine, dragul meu, te poate lua în brațe ca să te binecuvinteze, dacă ai o inimă ca de copilaș. În versetul 16 citim cele ce au urmat și anume... Atunci s-a apropiat de Isus un om și i-a zis, Învățătorule, ce bine să fac ca să am viața veșnică! Știți, nu orice apropiere de Domnul Isus este urmată de binecuvântare. Și Iuda Iscariotianul s-a apropiat ca să-l sărute cu ocazia vânzării. Și Satana s-a apropiat ca să-l ispitească. Și cei ce l-au lovit și l-au scuipat s-au apropiat ca să-l lovească. Dar care a fost urmarea acestor apropieri? Urmarea a fost pentru ei nenorocire, iar pentru Domnul Isus suferință grea, înfiorătoare. Totul atârnă de inima și duhul cu care te apropii de Domnul Isus, nu numai cu trupul. Cu trupul poți fi alături de el, dar cu inima să fii la depărtări astronomice. El nu se uită la trup cât este de aproape sau de departe, că se află într-o poziție sau alta, că este îmbrăcat frumos sau urât, sărăcăcios, ci el se uită cât este de aproape inima și care este poziția sau starea inimii care se apropie de el. Și nimic nu apropie inima de Dumnezeu mai mult decât credința sinceră și iubirea curată ca a unui copilaș. Tânărul acesta despre care am citit în versetul de mai sus, pe care evanghelistul Luca îl numește fruntaș, S-a apropiat de Domnul Iisus că am încrezut în sine în neprihănirea pe care și-o câștigase prin propriile sale puteri, căci ținuse toată legea cu strictețe și deci aștepta o apreciere din partea Domnului. Întrebarea pusă, lasă să se înțeleagă lucrul acesta. Dacă el ar fi venit cu câteva clipe mai înainte, ar fi avut răspunsul din versetul 14 care spune Împărăția cerurilor este a celor care sunt ca ei, adică așa ca și copilașii. Fiindcă el nu s-a apropiat însă cu astfel de inimă, n-a avut niciun câștig duhovnicesc. Evanghelistul Marcus spune că acest tânăr a alergat la Isus și că a îngenuncheat înaintea lui. Pentru omul firesc, bazat pe neprihănirea câștigată prin propriile lui puteri, greu este să ajungi prin alergare la Domnul Isus. Haideți să vedem patru lucruri pe care bogatul le-a făcut degeaba pentru Domnul Iisus Hristos. Prima dată el a alergat, dar a alergat degeaba. S-a închinat, dar s-a închinat degeaba. L-a întrebat, dar l-a întrebat degeaba. L-a lăudat pe Domnul Iisus, dar l-a lăudat degeaba. Totul este degeaba pentru Dumnezeu și lucrarea Lui, când ceea ce faci nu izvorăște dintr-o pocăință sinceră și dintr-o lepădare de sine adevărată. Adevărata mea stare în Hristos este aceea de a rămâne în El prin credință și lepădare de sine, prin nașterea din nou și creșterea mea duhovnicească. Dacă Apostolului Pavel îi era frică să nu fi alergat degeaba, citim în 1 Corintele 9 cu 27, cu cât mai mult trebuie să mă cercetez eu în fiecare clipă ca ceea ce fac pentru Domnul Hristos să nu fie făcut degeaba și vai câte lucruri am făcut degeaba. Dacă satana nu ne poate înșela ca să renunțăm la Domnul Isus și la lucrarea Lui, atunci schimbă tactica Lui de atac, schimbând puțin direcția drumului nostru și toate lucrurile de aici încolo să fie făcute degeaba. Cât de atenți trebuie să fim noi în viața noastră de credincioși, pas cu pas și clipă de clipă. Tânărul Bogat l-a întrebat pe Domnul Iisus Hristos, Învățătorule, ce bine să fac ca să am viața veșnică! O dorință frumoasă, dar care nu ajută la absolut nimic dacă nu este urmată de sfatul adevărului. Cel mai mare bine pe care îl poate ți face sufletul care vine la Domnul Isus Hristos, care este învățătorul și mântuitorul, cu astfel de întrebări, este să se lepede de tot binele pe care s că l-a făcut până atunci și să se predea lepădat de sine Domnului. După ce a făcut cu adevărat lucrul acesta, abia atunci va începe să înțeleagă binele și răul. Facă Domnul să înțelegem și noi bine, din ce în ce mai mult să punem la inima noastră învățătura curată și sănătoasă pe care ne-o dă El, învățătorul cel minunat. Amin. În versetul următor, versetul 17 de la Evanghelia după Matei, capitolul 19, Domnul Iisus vorbește cu cel care i-a pus întrebarea și spune. El i-a răspuns, de ce mă întrebi ce bine? Binele este unul singur. Dar dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Domnul Iisus spune aici că binele este unul singur și anume Dumnezeu. Tot ce faci? Din afara lui Dumnezeu este rău chiar dacă are înfățișarea binelui. Și tot ceea ce faci din Dumnezeu, prin Dumnezeu și pentru Dumnezeu este bine chiar dacă are înfățișarea răului. Numai în Dumnezeu poți cunoaște cu adevărat și binele și răul, pentru că în El, El însuși este lumina cea desăvârșită, și adevărata limpezire a ochiului duhovnicesc. Psalmistul spune în Psalmul 36,9 Prin lumina lui vedem lumina. În Dumnezeu toate lucrurile iau înfățișarea lor adevărată și tot ceea ce intră în el se preface în bine real. Sufletele despărțite de el, de Dumnezeu sunt rele. Contopite însă cu Dumnezeu devin bune și frumoase. Spune fericitul Augustin următoare lucru. asta e bună și cealaltă la fel, suprimați asta sau cealaltă și care nu-i bun prin vreun alt bine decât prin el însuși, care e bunul în tot ce-i bun. Jocul acesta de cuvinte se poate simplifica la un singur cuvânt. Dumnezeu. El este binele prin sine însuși, în care nu este schimbare și nici umbră de mutare, după cum citim la Iacov 1 cu 17, și care pentru orice timp, loc și ființă, el este bine cu adevărat. Binele acesta este bine pentru toți și pentru totdeauna, pe când binele venit din altă parte, este rău pentru alții. Căci nu putem numi bine cu adevărat binele care face rău la altul. Și așa este binele din lume. Binele adevărat este la fel ca și soarele. Din orice parte l-ai privi, tot luminos ți se înfățișează. De cunoașterea lui Dumnezeu atârnă cunoașterea binelui, cum zice prorocul Ieremia la capitolul 4, cu 22, unde scrie, Căci poporul meu este nebun, nu mă cunoaște. Sunt niște copii fără minte și lipsiți de pricepere. Sunt meșteri să facă răul, dar nu știu să facă binele. În versetul pe care l-am citit, Domnul sus spune tânărului bogat. Dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Dar spunându-i așa, a vrut să-i dovedească imposibilitatea acestui lucru. Este ca și cum ai spune cuiva. Cine vrea să fie un ghiote sau un eminescu, trebuie să știe să scrie bine. Omul nu poate ține poruncile pentru că nu are cu ce să le țină. Ca să ceri unui olog să fugă pe stadion, trebuie mai întâi să-i vindeci picioarele. Dacă vrei să intri în viață, spune Domnul Iisus, păzește poruncile. Domnul Iisus însă ne-a spus blămurit cum se intră în viață și anume la Ioan 5, 40 Și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viață. El, deci, este viața. Cine intră în El, în Hristos, prin credință și pocăință, are viața. Toate poruncile se reduc la un singur cuvânt: Veniți la mine! Cine ține toate poruncile, dar nu îl primește pe Domnul Isus ca mântuitor, rămâne în moarte. Dar cine îl primește pe El ca mântuitor, chiar dacă nu a ținut niciuna din porunci, a intrat în viață și are viața adevărată. Pentru aceasta nu-i trebuie nimic mai mult. Iubiti ascultători, iată ne ajungem la încheierea programului 165 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Cele câteva momente care ne-au mai rămas până la încheierea definitivă a programului le vom fructifica din citire unei poezii după care urmează o cântare. Titlul poeziei este Curățirea Conștiinței și scoate în evidență în chip minunat singurul izvor al bucuriei, al păcii și al liniștii în fața morții. La starea aceasta minunată se ajunge numai prin intrarea în viață așa cum a fost textul lecțiunii noastre, iar ca să putem intra în viața lui Hristos, trebuie mai întâi să o părăsim pe a noastră, adică viața ceea care o moștenim din Adam cel păcătos. Acesta este, de altfel, procesul nașterii din nou al pocăinței și prin aceasta reușim să intrăm în viață. Să dăm astfel ascultare poeziei. Curățirea conștiinței dragostei de Dumnezeu E sămânța Lui ce îmi ține harul sufletului meu. Curățirea conștiinței dragostei pentru Hristos este tot ce am în mine sfânt și vrednic și frumos. Curăția Lui îmi ține focul inimii nestins, ochii limpezi, calea dreaptă, Duhul vegetor și a aprins. I-am dă sfânta bucurie și-mi păstrează sfântul zel, negrăit de scump, făcându-mi tot ce sufăr pentru el. I-am dă sufletului pacea nenfricată de acum, i i puterea mea de luptă și merindea mea de drum. I-am va fi lumina morții și însoritul somn frumos, ia puterea de înviere și înălțarea lui Hristos. Amin.